Toți cu inima curată, și Doamne, ți mulțumim. Tu, cu darul Tău, prea sfinte, ne ajuți oameni buni să fim. De greșeli să ne fechim, țara noastră să o iubim, de dușmani să o păzim, Doamne, ție, ți mulțumim. Dumnezeule îndurată pentru cele învățate, noi cu toți mulțumim și Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte, mintea să ne luminăm tot ce e bun, noi să lucrăm. Amin.